dhe çdo bidatë dhallalë dhe çdo dhallalë në zjarr falënderimet i takojnë vetëm Allahut Teala vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë paç jamshira bekimet dhe lavdrimet e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë që me besni krije pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit Të ndarshëm vëllezër besimtar, vërtet muslimani ka nevojë të përfitoj nga veprat, nga punët e të gjallëve edhe pas vdekjes së tij. Dhe një nga punët më të mira të cilën mund ta bëjnë të, të gjallët për të vdekurit e tyre, pa frië dyshimi është ajo që përmendum javën e kaluar, duaja dhe kërkim falja për të vdekurit musliman. Një gjë e tillë është e lejuar, e lejuar edhe tek profetët pejgamberët që kanë qenë para Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Por një gjë e tillë është e lejuar edhe në fenë islame. Pra është e lejshme, është e preferuar, e pëlqyer dhe llogaritet për punve shumë të mira dhe të dashura tek Allahu që të kërkojnë falje për vetën ton, për edhe për besimtarët dhe besimtarët e vdekura. Për ata, Allahu Teala i drejtohe të dërguarit ton, Muhamedi s.a.s. duke i thanë, was të gëthir lidhëmbike, walil muëminine, wal muëminat. Kërko falje për vetën tënde dhe kërko falje për besimtarët edhe besimtarët. Pra puna më e mirë nga e cila përfitojnë të vdekurit musliman prej të gjallëve është duaja, lutja, kërkim falja që bëjnë të gjallët për të vdekurit e tyre. Puna tjetër nga e cila përfitojnë të vdekurit prej të gjallëve është edhe sadakaja, lëmosha sadakaja është e njohur të këne, por në gjuhën Shqipe i thuhët lëmosh, dhe lëmosh është një pjesë e pasurisë të cilën të jenë danë vullnët areshtë për ata të cilët kanë nevojë. Pra nuk është sadakaja obligative, nuk është e pati të rësushme me dhamë. Ajo që është e pati të rësushme është zekati, pra zekati është i patje të rësu shumë, obligativ, për ata të cilët i kanë kushtet, i kanë mundësit materiale. Dhe zekatin nuk është një vej për një punë që duhet të mburët mos timani nëse jepa të, sepse e ka bërgjë, e ka bërgjë zekatin. Nuk është aje vëlletarishtë, por është një bërgjë që duhet me këthyje, dhe nuk ka mevoj me mburë njeri ju, dhe nuk është zekatë këpasuria që e për një gjumove her pashera të në arken e gjamis apo që jepni atyre të varëfërve apo atyre nevojtarve kur dalin në rrug apo kur dalin para gjamis. Ajo logaritet sada ka, ndërsa zekat logaritet, ajo pasuri që ipet duke marë parasysht tër pasurin të tërë pasurin tërë që ke pas brenda vitit dhe qarkullimin që ke ba të hyrat dhe të dalërat e pastaj e shefat fitimin, që e keje të paster dhe prej ati fitimit e jep 2.5%, 2.2%. Kjo është zekati, e njerëzit kanë me qindra mira euro, i jep dhe të rëndjami, on e dhash në gjomon një pjesë zekati, të në përdo zekati, zdo gjomon. Nuk ka nevoj që dhe her me dhonë zekati, një her në vit i petë zekati. Ndërsa lëmosha, sadakaja, i petë shpesh, por sadakaja lëmosha është punë vëlletare. Për ata, djetarët islamë, kanë diskutuar gjërë dhe gjatë, kanë thonë, a është me e dashur të kallahu, sadakaja, apo është zekati, cilë është me e dashur, me dhonë sadak, apo me dhonë zekat, dhe kanë thonë një pjesë, e ma dhe djetarve islam, se të kallahu, me e dash tunë, është sadakaja, se sa zekati, pse, sepse ti sadakan, po jepë vullnetaresht, nga vullneti, jyë që den nga zemra jote, Ndërsa zekatin po jep obligativisht, se po obligohesh dhe kjo kishme i përndja kështu njëtën praktike. Nese ti kje dikujt bërqë, për shambull e kje një mja euro bërqë dhe dhëtë mja dhënë në këtë vit, dhe në fund të të viti. Mirë po, të njëjtit dëshiran me i dhënë edhe sa da ka, nja 200 euro apo 300 euro. Tash me cilën kishem e gzuat bërgjliun të në ma shumë. A me kët borxhën që po ja kthen apo me këto që po ja vullnetarisht po ndihmon pak. Normal se me borxhën gëzohet se kët kot sotet kërkosh pse kthe borxhet që ti s'dohet. Tash edhe me bashnëri po gëzohet kur po ta kthe borxhën se këtej po i vanojnë e disa pe harrojnë kret që i ka borxh dikujt. E disa e ka bof tyra ne këtë rën, borxhtina, borxhatina, borxhatina, borxhatina dhe ju ka bof tyra ne këtë ishu shtohet. Mëma me më nëmenje qaj që i ka dikujna bërq Edhe i vjekohëm i adhonë bërqin Ose du të me këthymi një herë Ose me shku mi kërku falje Me i sonë në falë Nuk pëmuj me të porin, a bëndere me të pesënnetin Me ma shty pakohen E jo këtu të na jënë bod Ose të shumë, shumë liberan Në të naonë bërq Deli lirë, hanë, penë, shëtitet Harëgjanë, vëzit kërë qëtrajt Jë të në shpi luksoze Po që ka me bo Kallë prej shtepin s'luksoz e njëshin mjara, në një, një shtepit e thjesht me 10 mjara. Kallë prej një kjerë me 10 mjara, në një kjerë me një mjara, vëzite. E ato në nëmishkala e borgjin. Pra, në, në fakt njeri du të më gzu ma shumë kur jep dikush vëllën e të aresht diqka. Jo kur jekë thë borgjin, po në qëtë kohët së të fështirë që ka ardhë, e njerës të kam pokohë në kështu, së të dhe me bësh po gëzot në e, realitet njeri u gëzoat gjithër kur i vjen një ndime pa paramendume se unë e paramendoj dikush që mi ka parët bësh me mi këthyje por, nuk e paramendoj sët dikush me mdojnë vëlletarisht dhe kjo dhonja vëlletare normal se të gëzon pa mas andaj edhe sadakoja e ka vendin apo vleren shumë të lart dhe është me dashtë e tek Allahu se sa dhonja e zekatit që është obligim për ata që kanë mundësi materiale dhe të të vdekurit përfitojnë nga kjo punë e të gjallëve. Pra nëse ti të gjallë dhon sadaka dhe atë sadaka ja dedikojnë të vdekurve të tyre. Fafi e dyshimit të gjithë dietarët islam kanë ran na udi apo ka konsensus në mesin e dietarëve islam se sadakaja lemosha shkan për atë që ja dedikon ja kushton. Edhe na shmëshëre kemi traditën ton kur jap dikush edhe thotë i dhash 100 euro për shpirtin e babës. Do thotë ja kushton babës. Apo jap 1 euro ja kushton namës. Apo jap 100 euro dhe ja kushton të dy printëve. Apo motras, apo vllaut, apo xhes, hallës, tezes, gjyshe, gjyshas e kështu me radh, e kështu me radh. Dhe argumentet janë të shumta. Tekstet që flasin në kët kapitull janë të shumta. Dhen hadithin që e shënon Imam Muslimi, Imam Ahmedi dhe të tjerët tregohet se një njeri ka shkuar te Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja Resulullah inna abi mata walam yusih O i dërguari i Allahut babai im ka vdekur por s'ka lënë ndonjë testament, s'ka lënë ndonjë porosë e janë fahu inë të sadaqtu anhu, a i bëndo bi, a i bëndë mirë nëse o ne dho sadak për te. Resullullahi sallallahu sallam tha në amë, po, i bëndë mirë. Bën mirë të ipet sadaka për baben, apo për nanën, apo për të vdekurit tonë që i kemi të afërmë, por një gjatë tilë mund të botë edhe për të vdekurit që si kemi shumë të afërt. Ju kemi fqinë, ju kemi dashamir, ju kemi të lagjës, dhe kemi dëshirë mëdhën, a përfitojnë të vdekurit, përfitojnë edhe prej kësaj sadakaje. Disa të tjerë dietar kanë përmend edhe fakte të tjera, të shumta, të cilat flasin qartë se si sahabët shokët e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam kanë ndihmua po kanë kontribua për të afrmit e tyre e në ratë të parë për prindit e tyre ma si prindit e tyre kanë vdek Në hadithin tjetër që është një njare që lidhët me sahabimën e ndëruar Sad ibn Obade radi Allahu anhum të cilë të, të, të, të kishtë vdekur nana në munges të ti dhe të tëtë nuk ka qenë prezent kuri ka vdek nana dhe ky pasi që u këthy në shtepin e ti mori lajmi se nana e ti kanë ndrui jetë Shkajt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe Isa ja Rasulullah O i dërguar i Allahut inna umit wufiyat afayenfaha an atasaddaq anha Nana ime ka vdekur a ka dobi a ka përfitim nana ime nëse unë jap sadaka për të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha po ka dobi atar sa di tha li inni li mikhrafa ushhedukum inni të saddak të bihi anëha, tha unë e tha e kom një kopsht, unë tha e kom një kopsht, edhe ishte kopsht që kishte vler shumë të madhe, që kushton të kishte një kosta të shtrejt, dhe tha unë e po dëshmej para jush, se këtë kopsht po edha saddak për në nëntime. Dhe kësi rastësht edhe hadithësht kemi të shumëta, kemi kësi rastësht hadithësht të shumëta, të cilat flasin, se si mund të përfitojnë të vdekurit nga sadakaja jonë. Hadithi tjetër që e shënani më muslimin e librin e ti, është se Resulullahi s.a.s. ka tham i dha mate el abdo in kata ameluhu illa min thelas. Kur vdes ërobja Allahut, ndërpritën, shkputën lidhjet e ti me këtë bot, për veç se në tre raste. Pra njeri vdes, shkputët lidhja ti me këtë bot, për në tre raste, andëm betet funksionale lidhja e ti me këtë bot e para ka thon Resulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun jariyah sadaka e rrjedhse lëmosha që rrjedh që përfitojnë të gjallët prej asaj sadakaje pra nëse ti ke lënë sadaka që rrjedh ose familja jote japin sadaka dhe prej saj përfitojnë njerëzit atëhere lidhja funksionale është ende. Ende funksionojnë lidhja tua me këtë botë. Qysh funksionojnë? Vinë shpërblimet, vinë sevapet në adresën tame. E dyta, që është lidhja funksionale në mes të vdekruve dhe të gjallve, ka thonë në Resulullah s.a.s. E u ilmin, jum të faubih, ose i vdekur i kalan dituri, kalan ilum, që të gjallot përfitojnë për i diturisë e ti. Edhe në këtë rast, njëri u vdesë, ndërsa funksionojnë ende lidhet me këtë bot, i shkojë shpërblime të savapet, por ata u vllazëm besimtar. Mund t'dhani me lan diçka të hajrit për dijes suaj. Mund t'dhani me lan diçka të hajrit për sadakas, prej pasurisë suaj. Edhe besoj se ai që ka halal ai ka me lan diçka. Ai që nuk ka halal e ka vështirë me lan, shumë vështirë se harami në halal nuk shkon. Me haram ti me bos sadak nuk mundesh. Me haram ti me pa haxë nukmanesh. Me haram e dhon zekatin nukmanesh, por ata nuk hapin pra zekatin shumë. Por ata nuk shkoin shumë në haxh. Po pra ka parë, po pra i ka, po pra i ka të haramit. Si a ja mund san Allahu shku me shkumë parat e haramit? Po pra ka shumë tokë ato, ato pas po lën kurxo, vakaf kur vdes. Po pra smonet me lën se se ka të halalit hiç. Andaj detyrim që elami dhe përfitojn të vdekurit prej asaj deturie. O vllazë na vin shpërblimet ju po e shefni në popullin ton apo në shtëpit tonë thujse nuk ka gati shtëpi që nuk ka depërtue përkthimi i domethënieve koranore që ka bëu Hoxha ynë i nderuar Mullah Sherif Ahmeti. Ës ka përkthiu Kur'anin apo domethënjet e Kuranit se përkthem Bukfa nuk ka, po përkthehen domethënjet e Kuranit me kolegë, me shokë të vet, shtatë të Xhallah dhe ky ka thënë kryetari i atij komisioni A i ka vdek, mirë po sëtë në përshëtepia tona është a i Kur'an, dhe një milion e sa so ekzemplar qarkullojnë popullin ton në përshëtepiat e muslimanve që flasë i Shqip. A i ka lonë dhe shumë punime në për revistat tona, edukata islame, dituria islame, ka lonë shumë punime në për takvime, dhe a i ka vdek kanë ru jetë ndoshta edhe është kalb trupi i ti mirpash po problemet ende se vapa çarkullojnë i shkojnë i shkojnë dhe do të shkojnë deri në atë moment kur tretën gjitha punimet e ti që i ka bë. Gjithajë dia ti harrohet aty do të shkojnë e nuk ka gjash as nuk ka shenjë se do të tretet ndonjëherë dia ti. Allah alem më shumë xenërata po siç shifet tash dhe kë tren që është E la di me te Kur'anit nuk ka gjaste tretet dia e tij. Andaj mund do ti diçka me kontribute. Ose me sadaka ose me dituri. Ose lidhja e tretë nga acila përfundoi nga acila përfitojnë të vdekurit. Pas vdekjes së tyre. Ësht kur i vdekur i kanë lanë evlad fëmijë të mirë të cilët luten për të. Sa ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam aw waladin salihin yad'u la ose kalon evladt e hajrit që luten për të vdekurin kalon evladt e hajrit që luten për të vdekurin më sani u shtoni fëmijët tuaj nipat mbesat më sani më lut për ju me as vdekjes suaj tregoni se ju mundi me komuniku me ta dhe ju mundi me përfitue edhe pasi të kalben gjymtyrë të trupit edhe pasi trupi të bëhet ushqim e insektëve i krimave në varr tregojë djemve vajzave nipave dhe mesave se ti përfiton prej dawetë tyre. Dha tregojë se këto datat nuk bëhen erë në vit, se është bosi tradicionalet e disa në erë në vit po e bëjmë me vlot për dekun. Dikur është tjetër se në erë në vit e bëjnë me vlot për me shku spia marë dhe mirë. Dikun tjetër ku lindin fëmia në me vlot, e me vlot është lindja e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka vdekje e babës tona e nanës tona. Asë nuk o lindja e fmi u tënë, asë ndërtimi i shtepis, asë përparimin në biznes. Dhe nuk o kështë një herën viti me i, kul, me i përkujtu të vdekurit. Po mrena ditës edhe natës. Thot dikush, a kemi nako, ashtu më marmët, apo qështë kemi ko? Në tashkër do të falim gjëmonë, qështë do të themin fund namazit? Rabi gëthilli, wali wali deje, wali mu'minine jo me e kumul hisabë. O zëtë me falë mua, fali printemi dhe të gjithë besimtarët atë ditë kur do dhënë logari, që që është lutemi, që është të mësoj fmit për u lutë, a ka ko, për që është ka ko, kemi ko, se disave për ju afruat djali i malkuar, dhe për i ngacman për i thetë, nuk e niko ju veç me namaz me umarë, nuk e niko ju veç me sadaka, e me zekat, e me agjëre me me haqë, ju e këni jetën për para, ju jeni tri, du të me punuë, du të me gjallnuë, Thuajse këta muslimanët që po e praktikojnë Islamin, thuajse këta vetëm gjum po rrinë. Thuajse këta djobs po punojnë. Thuajse këta nuk po mësojnë. Thuajse këta nuk po shkolllohen. Thuajse këta nuk po ndërtojnë shtëpia e pallate. Pa nëse në botë të shikojnë gjendjen e muslimanëve, bashata që e praktikojnë shën fen, ndoshta ata mës shumë tikanëc për para ekonomikisht. Bashata shtete islame ku janë të përqendruar tek kopër mas Koranit dhe Sunnetit, çndrojnë më mirë sa se sa shumë shtete tjera të botës. Andaj mos u frikësani, prej nga cmimeve cytjeve të djalët shëjtanit malkuar. Pra, mësani u shtërëni fmi tuaj që nesër kur të kalënin botën tjetër, ata të bojnë doa për juve, ata të japin sadaka për juve, dhe ata të përdorin atë dje, atë pikë të vogël të djes që e keni lamë. Se që dënjoni për ju shka mundësimi amësue fmive të vetë namazin, Zdë njënë i prej është ka mundësi me jamësu një pa dhe mesave namazin. Dhe jëvesh me jamësue edhe me ju përtit, po me jamësue dhe me jamësue dhe me jamë botë të ambel namazin. Me i tërjek, me i stimuluë, me përdor metodologi tërjek se si atraktive. Jo që u falu bom shu plak, që u falu bom shkelum, që u falu me, me, me thupër, me shkap, që u falu ka me përveshë që të në gjami. Jo, jo, kështu. Tërjek e, tërjek e, që është po din me t Stimulaje me diçka, me edië, shkëmbeni ediëmran antarëve të familjes, se edië m'ia dhon edhe plakut 80 vjet pe knocë valla. Në parfym apru i aprupi i haxhit, apo në parfym i aprut sapo i do katina zamra po i rritet. Çka është ai në parfym në ora? Ose dy ora mas shumë ti. Ose ne ne ne ka push në kapelë, që po i çojmë atë haxive, më i apru, o' m'kanë ru filan se më ka apru pe haxhi. Domethënë merr një herë po ja tërhek zamrën. Po fëmijën e tërhek edhe më shumë me ksijonash e të ngjajshme ndaj investuar në këtë rrafsh. Pra në rrafshin e përfitimit tuaj pas vdekjes. Se për zolli po përfitojm shumë, për po ta lëm një portë apo disa porta ti lëm edhe të përfitojm prej këtyne portave, prej këtyne dyerve që do t'i lëm të hapura edhe pasi të kalojm në botën tjetër. Se vëllazën besoni apo nuk besoni, kemi nevojë neshta. Kemi nevoj ndoshta për një fjalë, diniri, besimtar, të sinqert, që thot për tym asdekes tonë, o Allah. Mshira ja jën filan. Çe çikas që më pas nevoj. Se ato hasenat të mira, atëh se ja ato të këqia to kanë bodë barabarta. Edhe të kanë metë barabar, as po çkoknina as knena. Edhe ni do, dy do, edhe tremdohen punte mira, veprat e mira. Bën sillje Bënë punë, bënë gjeste, lefjallë, me cilat në të përkujtojë mazdekës ta në bëtë mirë. E jo sigur dikush, jo që me përkujtojë me dhonë sadak, po me mujtë edhe, edhe me mbyllë dosjen, apostorjen e ti me mbyllë kajtë. Në këtë në gjemotin të në kemi pas, ha gjiham diun Allah e më shirofë. Pak vitën akara me të me këndë, zbashku po sarkar në gjami, ë, oh, hojë, Allah o ho të dha shtë mirat e dënjaset ahiretet. O jemaat kទីna, o haxhi kទីna, pofto fol fjalt mira. E ku mos mu më mrzit për to për shembull? Ku mos më dyshkon menjë me bë po për to? Allahu mos më bë dopërto. Ku mos më me dyshkon mendja? Allahoj mëshiroft edhe e kënaşt. Në jetën vorrëza edhe në xhenet inshallah Allah është problem. Se ka lan fjaltëmla. Na nuk kemi tatil alhamdulillah ktu jemaatin ton që na thumbojn apo që na na na na helmojnë me fjalë. Nuk kemi elhamdulillah se ka një ngritje të vetë diës të gjemati, ka një ngritje, alhamdulillah, dhe vetë gjemati dita dita së përshkën edhe ma shumë duke kuptu fenë, dhe kuptimi fenës dhe të tëtë të ngritje e tyne dhe afrimi tyne ka Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj vlazen, gjda njëri pëjnë e shë kemi për vetën tonë, nëse lamë sadaka që rjedh, Masa so po po po po de që son përfitojm. Po nëse lëmë vlat apo të afër apo më çall po dashamirçëdhon sadaka, dha sadaka ne kushtoj neve na psav dekorë përfitojm prej saj. Andaj ju, që keni print tuaj të vdekur, kontriboni me sadaka. Nuk ka as patjetër shom shumë më të madhe. Maje për kujdes për një student 3-4 vite, sa harxhon një student 50 torrën mujt. Merren për kujdes, sa t'ka dhon Allah shumë mirë euro. Apo diku çindra mirë euro. Po vallaj s'po i shof. Ai shikoj me aramaj nimek, teris tu me me me me me jit, me, me, me shit mpara, krejt këtu i duket fukarlak, se i afrohet fukallakut e hunda, nuk e she pa sunim. Ai shikona allahu non stop, e ke po don xamin non stop to dolç aty el shot dorën. Po sai nuk il shaka i cin euro po el shan ne euro pesa, rëthara çikash. Po non stop, non stop, non stop aty xjinden. Kan erja kushtoveti, kan erja kushtano në se de kur kan er babas, ato çarkullojn, ato shum fishohen ovllazën. Andaj këtë në riba, kishë me thonë dikush e ku mundi me kontribuhe Mune është me kontribuë për të varë forit, nësa da ka Mune është me u përkujdes për jetimat E kam thonë sa e sa here Në ka nevojnë nështë ta me tupan, mi mshu tupan, mi be thonë O, popullë Dhe disënëm përkujdes në për jetimat Ashtë një kategorimare, printe ty ne kanë vdekë nështë ta në luft Kanë vdekë për qitë lirisit i po egzën, po edhe po flasëm lir Po sa hargjën një jetim? 30 euro për me hangar për me pi, pa veshje, pa mbathje, pa kurgjë. Po sa hargjën me veshje, me mbathje, 50 euro. Për kujdesë për një jetim. Hjekja ushqimin edhe pijet, minimumin, 30 dit, 30 euro. Do thëtë një euro. Pe, pe logarisi me standardet e Afrike, se që shpo jetojnë këtu edhe 10 euro, dite është pak, po që atje për shanë në Afrike kështu hargjën, dhe shta ka një euro. Apo ka një dolar. Pas taj për kujdesu një për ndërtimin e gjamive, ndërtimin aty në vene ku përfita populli, shkollave, qerdheve, ambulantave, e vendet të njëjshme që kanë dobi të gjallët, pastaj për kujdesu një për botimin e literaturës fetare, për kujdesu një edhe për ata pleqë dhe plaka që s'ka kush për kujdeset për ta. Kanë mendë shtepin e pleqëve se ja o qelë dherën kush, shkone e herë, Merrën e jetjan në një një kafe, në çaj. Se runa zot, na se se dëshirojmë ashtu me pa di kampajneve, po s'dihet mbas 10-15 ditë në shtati atje. Do të thonë jam atje. Antë shkojë le derën ajër, se na pokalojm ka shtëpia flezr aty që kemi, të lazja pirinazit, edhe speksin kryt kokush sigurisht me pasion ata në shtetin dikon çati atje djungullës. Je jetont janë? Ata janë të afërmit mish dashamir. Nuk dalin jashtë Kosovës. Territorit Kosovës janë. Andaj pro kontribuën edhe për ta me sadaka. Ndihmon një aty në dhepse shteti për kujdeset një farforme, ti për vetën ta në interesovë, apo interesovë për printe tu. Dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të në letësën edhe të në mundësën dhanjen e sadakas. Dhe lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që edhe na kur të desim të lomë pas vretës, djeme dhe vajza, që na kujtojnë neve në doate tyre, na përmendin neve në doate tyre, edhe na përmandin neve gjatë dhonjës e si sadakos dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të gjallë ton të i fërcan me bodoh e me dhonë sadaka ndërsa të vdekurit ton të i mshiran me mshiren e ti të, të paku feshme a kulu kauli hadha wa astaghfirullah heli wa lekum wa lisairi l'mu'minin e min kuli dhëmb fa astaghfiruhu inna hu hu valgafur rahim astaghfirullah astaghfirullah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 Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alih Muhammad kama salli tala Ibraheema wa ala alih Ibraheem innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala alih Muhammad kama barakta ala Ibraheema wa ala alih Ibraheem innaka hamidun majid ibadallah inna allaha yakmur bil adli walihsan wa ietai zilqrba wa yenaha anil fahshai walmunkar wal bagi yaidhukum lakum tazakkaroon Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihum La ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah muhammadun rasulullah muhammadun rasulullah